Бікині чудове тим, що сонце швидше, ніж волосся, навіть розкидане по квадратній глиці. Таке ліжко, зроблене гілками навхрест, надто нагадує ритуального вогнища, де кучері її чіплялися, робили безпомічною, тобто давали мені свободи більшої, як у всіх вихованців що протовклися тут за всю радянську історію, де в нас не вийшло таємних піонервожатих, а також наявних. Вожатий, вожатий, подай піонера Марусю. Лунали звідтам їхні занедбані голоси з минулого життя, тому що пестощі наші різнилися, сільські з місцевими, ми й не поспішали їх спільнити, бо навколо відпустка і навіть русальчина впертість до зайшлих людей, якою б тривалою вона не була, а матиме свій кінець, бо часу було більше, аніж зусиль опиратися. Там, за водою, починалося бажання і йшло сюди. Озер я не побачив, і не тому, що вночі а тому, що притискав його до себе, вислизало, пружне, налітало бризками, обіймами, швидкими мокрими цілунками, несподіваною спільною невагомістю, водяними любощами, які мають ту особлисть, що вони краще на березі. Нічний собака жалівся на місяць, той імплантований, Вилискував силіконом. Ми встигали поговорити особливо про камінь, озеро, про те, що воно святе, бо за допомогою маски і ласт дуже легко позбавлялося будь-якого бруду. Тепер заховатися на дні йому несила. Я не встигав підготуватися до самого себе. Ми встигали поділитися моїми гостинцями. Столичними, доки не вияли навколо не лише гриби, але й дички. Щучки або з'їлися, або стали обачені. Я теж ловив себе на тому, що весь час поза тишею дослухався траси. Дуже зручної для цього, бо далекої найлегший вітерець подихом затуляв її глухом. Перший же грузовик, забачивши мої клумаки зі склотарою, підхопив мене на трасі і повіз нею так швидко, що я не встиг запам'ятати місця, де сідав. Головне, коли граєш з бригадою провідників, це вгадати, скільки разів вони тебе крутнуть. От тобі виграти. Тоді програти, тоді одігратися добряче. Після цього тебе, щасливого, обберуть до нитки, якщо ти не припиниш радість і не скажеш. Ой, мені збиратись пора, а я на наступній виходжу, щоби встигнути хапнути банк зі столу і вискочити. Тоді тебе наздоженуть, витягнуть в тамбур і ти будеш підставлятися заплічником, аби врятувати спину, доки двері не очинять і разом не дадуть копняка. Дригнувшись у повітрі, ти ще встигнеш побачити за високими деревами смужку озера. Воно піднесе тебе, ти впадеш на заплічника, і він ще раз порятує тебе і себе. Потім треба вгамуватися, як чудово, що поїзд од'їде так далеко. Тиша перекриє всі сторонні відчуття. Піонер табір за рік не змінився. Трохи з'явилося ознак часу. Графіті на постаменті колишніх монументів. Пройшовши алею лінійки, ти побачиш шерех будиночків. Палат, як бочно іменувалися ці конічні споруди, які за бідністю мімікрувалися під романтичні намети і досі дивували тих, що їх не розібрано на паливо. Ти підійдеш до тієї якої, де полишив хрест нахрест не лише ялинкові галузки, але спогади, які так само непохитні, що розтрусити їх не сила, такі що навіть страх перед невідомою знову мандрівкою, де